Ràdio Metropol, amb Albert Segura. Han passat quatre dies i segurament ja n'haureu sentit de tot, però és que una quarta lliga de campions ve es mereix dedicar-li temps. Tothom ho ha vist. No ha fet falta que ningú hagi plantejat un possible tracte a favor. El rival de detalla, un Manchester United ple de ganes de revenja després que l'any 2009 el Futbol Club Barcelona li bloquegés l'aspiració d'endur-se la seva quarta Champions League. No va poder fer res davant del mateix rival. Un cop més, el Barça passava per sobre dels anglesos, com una piconadora. I aquest cop amb el gol de tres encarregats de fer-lo, Pedro, Messi i Villa. Aquí tothom va fer la seva feina. Valdés va defensar la porteria com si li anés la vida amb un sol error, amb el gol de l'honor del Manchester, un xut imparable. La defensa atenta en tot moment i tot i la baixa quasi permanent de Puyol, carrilers amb un avall i un centre del camp de luxe. Aquest és el millor equip de la història, no ho diem nosaltres, seria injust, ho diu el món sencer. Ara els parquers ja no valen. Les excuses barates s'hauran de quedar dintre de l'armari, on roba antiga i fotografies d'anys de glòria s'entrellacen entre els records nostàlgics d'aquells que volen fer prevaldre les acusacions i la ràbia per sobre de la justícia. Aquí comença aquest especial Champions 2011. durant de del 2011, és una data que ja sembla llunyana d'aquell 28 de maig, en què el Barça es va coronar al cim del futbol europeu. Norma Vidal, bona tarda. Hola, què tal? Molt bé. Per cert, vas veure bé el partit o què? Home, i tant que vaig anar a veure bé el partit. Sí, a casa, amb amics, amb cervesa, amb pantalla ah. gegant a duna plaça. A casa, amb pantalla gegant, cervesa, amics i de tot. Molt bé, molt bé. De unidó, de unidó. En fi, el Barça afrontava el partit més important de la temporada. Pep Guardiola ho va dir, la lliga és el trofeu més important perquè és el que s'ha de jornada darrera jornada amb suu i esforç, però la veritat és que la Champions, per la seva singularitat, per tot el que representa, és potser la que més il·lusió fa. Doncs sí, una Champions que ha estat el resultat final, la xirareta del pastís d'una temporada complicadíssima pels de Guardiola. L'acumulació de cites en el calendari es va complicar encara més amb la final de la temporada, ja que amb quatre Barça-Madrid doncs, van suposar un desgast físic i mental molt fort, no només pels jugadors, sinó també per l'afició. Des de Madrid, el seu entrenador, José Mourinho, va intentar posar contra les cordes l'estaf tècnic del club, concretament Pep Guardiola, mentre que des de la directiva blanca s'escoltaven insinuacions de dopatge. Tot plegat va aixecar l'ira des de Barcelona i, en no fer-ho el president Rossell, com hauria d'haver fet, Guardiola va decidir posar tothom al seu lloc. Si Maurinho era el puto amo la sala de premsa, això ho va dir textualment, els seus jugadors demostrarien que ho eren al camp, dit i fet. Doncs sí, després d'empatar el partit de Lliga i perdre la Copa del Rei a Mestalla, els jugadors blaugranes sentenciaven amb dos gols de Leo Messi l'indubtable qualitat d'aquest equip. Només l'ombra de Maurinho copsava les il·lusions culers, de nou amb noves insinuacions. Ara eren els àrbitres Platiní, Villar i fins i tot Unicef els culpables. Mentrestant, Mou veuria des de l'hotel com el seu Madrid no feia res contra un Barça que aquest cop deixava el marcador empatat a un suficient per aconseguir els bitllets a Wembley. I Wembley la història es repetia i aquell gol de Ronald Koeman l'any 92 es recordava, fresca a la retina, com un profeta qui seguia enmig de la foscor. I a Wembley tot es tornava a repetir, com deies. L'emoció no només de la Champions, sinó la sensació de retrobar-se de nou amb la història i no voler perdre el significat que té per si sí Wembley. El rival a batre un vell conegut, el Manchester United. Els seus actors, la majoria els mateixos, amb la gran absència de Cristiano Ronaldo, ara a les files de l'ater rival. El dibuix inicial, idèntic al de Roma 2009. El Manchester sortia amb moltes ganes i Valdés havia de volar per l'aire fent piruetes per evitar que la pilota s'apropés massa a la porteria. I el 26 de la primera part passava això. Ho escoltem en veu de Joaquim Maria Pujal de Catalunya Ràdio. Ara ho intentarà la Barça, pujarà Xavi per l'eix de l'atac, se'n va cap contra l'aire contrari, miro ha pisat a la fronta, la juga per Pedro, pica Pedro, gol de Pedro, gol de Pedro, gol, de Pedro, gol, de Pedro, gol de Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro. Van der Sar no se'n sabia venir. En aquell partit penjava les botes i què millor per acabar una carrera sota els pals que guanyar la final de la Champions. Però no podia ser. Tot i això, Wayne Rooney va deixar el marcador igualat abans d'anar als vestidors. Era al minut 33. Atenció que hi ha jugà Manchester Matal des de la final de la partita i acaba ¡Viva la petar el parellosíssim Rone. Un gol fora de joc que l'àrbitre no va poder veure en directe, i és que ja per televisió plantejava tants dubtes que en aquest cas es perdona com un error humà. Al túnel de vestuaris, just abans de tornar a saltar al camp, Gerard Piqué, el tres blaugrana, ho explicava als àrbitres, no com a recriminació, només perquè quan tinguessin temps, després del partit, hi donessin un cop d'ull. I tornats al descans, era Messi qui feia justícia al bon joc del Barça. Era el minut 53. El Barça domina, dona Andrés, deixa la pilota per Messi que puja per ell, Messi de lluny, l'altre de Messi, de Messi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 Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. de la segona part, Messi des de fora de l'àrea, acaba d'aconseguir el segon gol de la victòria. Que per ser, amb la celebració, van embogir i va xutar el micròfon ambient que hi havia a mig camí entre el punt d'aixut i el públic. I després, Alves el va rematar. Però això no era tot, i amb l'all al cor, els jugadors van decidir donar tranquil·litat amb una nova exhibició. Els actors, Messi, Busquets i Villa. Xavi la deixa curta per Messi, que dribbling, que dribbling, que dribbling, sobre el braç, amb la contra ella, contra el Messi, supera dos contra el, contra el Messi, fa la passada cap en d un pel no hi ha arribat que ha pogut refosar. Recupera la funda, pitada, milla, manera es posava la sirareta al pastís d'una exhibició digna dels grans equips, dels més grans. I l'àrbitre resxiulava al final del partit amb 3 minuts afegits. L'àrbit mira reloj, ja queda un 3, 2, 1. Rebla pilota al porter Vandersay i Amit marca la fi del partit. Ha acabat el partit Barcelona a la quarta Champions. A dos quarts i cinc minuonss per el dissabte 28 horat. La més gran exhibició futbolística feta per Barça mai en cap final ha obtingut el Premi a Nadal. L'explosió blaugrana es completava amb un Xavi, Iniesta, Valdés, Puyol o Piqué que acumulaven ja tres Champions mentre que d'altres, com Villa o Mas Geranó, gaudien del seu primer trofeu europeu. Un trofeu que Puyol va deixar que aixequés a Erika Vidal després del tumor al fetge que li van detectar i que el va tenir apartat del terreny de joc unes setmanes. Un gran gest d'un gran capità que va cedir el seu braçalet deixant que la glòria fos per un El penúltim serà Puyol i l'últim serà Vidal la el braçal de Capitán del Barça. Puyol i al seu costat Vidal. Atenció, a Vidal que rep la medalla. Platini, que li diu alguna cosa. Platini, que li diu a Vidal, que li dona, li dona. I a Vidal, a Vidal t'estimo. Aixeca la Champions, som campions de De nou. Quarta Copa consecutiva de Barça. El Barça és campió de la Champions avui, dissabte 28 de maig. Una nit màgica que passarà per sempre més a la història del Barcelona i sobretot de la de molts culers que han pogut veure com el seu club ha aixecat quatre Copes d'Europa en els darrers 19 anys i qui obligarà a replantejar fer obres al Museu del Barça. Amb l'obtenció d'aquest trofeu, el Futbol Club Barcelona passa automàticament a poder disputar dues copes més la Supercopa d'Europa el proper 26 d'agost contra el campió de la UEFA, l'Oporto, i el Mundialet de Clubs al desembre. Això sense deixar de banda la possibilitat de disputar la Supercopa d'Espanya a mitjans d'agost contra el Madrid. És a dir, un altre Barça-Madrid que haurem d'aguantar-nos a veure perquè pot ser un altre cop allò irritant. Doncs esperem que no sigui així perquè doncs, la gent es posa molt nerviosa i això podria acabar malament. És que a mi són dos partits, d'anada i de tornada, eh? Vaja. Ens ho, passarem, ens ho passarem prou bé. En fi, Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve. Això sí, ja parlant fora de coses que no siguin que no tinguin a veure amb el Barça. Doncs molt bé, que vagi bé, Albert. Adéu. Adéu. I com és evident, l'obtenció de la Champions va fer que milers de persones sortissin al carrer a celebrar el títol. Entre tota aquesta gent hi ha algú amb més ganes de brega a cada festa i que són els responsables al cap i a la fit directes, dels disturbis que es provoquen després del partit i que en aquest cas no van ser una excepció. Per parlar-ne ho farem a en Xavier Segura, que avui no parla de propostes, sinó del que va passar just després que l'àrbitre pités al final del partit. Xavier Segura, bona tarda. Bona tarda, Albert. Uns disturbis que van començar a partir de la festa de la qual van participar unes 35.000 persones a Canaletes i 35.000 més a l'Arte de Triomf, però que, com sempre, quatre desgraciats l'acaben convertint en un camp de batalla. Sí, sí, és ja tot un clàssic d'aquests últims anys a Canaletes i és que, bé, és el que passa, no? La gent va allà a celebrar-ho, etc. I, jo que sé, estem dient de 25.000 persones i 35.000 persones a Canaletes, doncs aquestes 35.000, 200 es van dedicar a fer disturbis. Mm -hmm. I bueno, això significa doncs, rebentar directament la font de Canaletas, rebentar eh, el mobiliari urbà, com per exemple semàfors, etc alguns aparadors també. I això, doncs, evidentment, acaba amb una intervenció policial com la que va haver el dissabte a partir de les 12 o 1 de la nit, més o menys. No? A partir de les dues del matinada va començar? De... Bé, bueno, sí, dues del matinada en aquest cas, perquè ser mm -hmm. dissabtes deixava més marge. Mm -hmm. Però, però vaja, que va començar a aquesta hora i, i bé, va acabar amb 130 i pico ferits, entre ells algun mosso, també, d'esquadra, i, i amb alguns detinguts, també. És és, és, el, el, cada de maig és això, cada maig hi ha celebracions d'aquest tipus sí, i sí. acaba amb, amb aquests disturbis. La Font de Canaletes, jo vaig estar tota la nit allà, però, però per feina treballant, va acabar amb dos dels quatre fanals penjant mm. i un d'ells estava fos. Sí, sí. Eh? sí, era un espectacle, la veritat que lamentable. Per sort, ahir dimarts doncs, ja van, van acabar de reformar la font, diguésim. Uh -huh. Em sembla que és la tercera vegada o Diré que és la tercera vegada que l'han de restaurar aquest maig. Ah, sí, sí. El, el... sí, sí de Champions. Exacte. després la cosa cosal de la lliga i després la Champions. Sí, sí. Champions, sí, sí. Però vaja, va acabar amb això que és un clàssic. Però què passa? Hi havia un al·licien aquest cada setmana. Sí, sí senyor. I és que hi havia l'acampada. Hi havia l'acampada que, acabé. recordem que un dels arguments claus per la intervenció policial del divendres a plaça Catalunya, per desallotjar, no, en funció de neteja, no, que deien? Sí, sí, Això diuen. Doncs era precisament, doncs, assegurar, no? Que hi haguessin més disturbis dels que podria haver amb material perillós de dins de l'acampada. Doncs bé, eh, els acampats es van, eh, es van organitzar i van, a través d'assemblea doncs, van decidir què passaria, eh, quin protocol a seguir amb la intervenció, o sigui, amb, amb la celebració de la Lliga en cas que guanyés el Barça, la Champions. Mm -hmm. Divendres es va acordar per assemblea no marxar, que era una de les opcions obertes, finalment es van quedar, però sí que es va acordar doncs, retirar tots els elements perillosos, com poden ser, per exemple, doncs, fustes, eh, els palers de, de fusta, no? o bombones de Bogotá, de les comissions de cuina. Uh -huh. uh, es va acordar això i a més doncs, aquí ve l'anècdota que van trucar els Mossos, Mossos d'Esquadra per, per preguntar quina quin era la via més uh, eficaç que havien de seguir per fer un, un protocol davant d'una invasió de, de tota la gent culer que anava uh -huh. Aquest protocol va consistir doncs, a fer un cordó humà, uh, una cadena humana al voltant de la plaça en els acampats doncs, impedien el pas a dins de la plaça de la gent que anava doncs, a, a celebrar la Lliga Canaletes i a més informaven no?, que, que ja no podien entrar i de, donaven les gràcies a través de diferents papers escrits doncs de, doncs que la manifestació era pacífica i que, sisplau, que, que no molestessin. Aquest cordó doncs, va ser curiós perquè es va, fent, es va fer molt gran a partir de la victòria del Barça i fins i tot molts culers, veies a les cadenes humanes molta gent vestida del Barça ajudant a que no hi hagués merder, el merder que hi havia a la font que no passés a dins de la plaça mm -hmm. finalment això es va aconseguir i mentre els Mossos carregaven al carrer Palai contra tots aquests Uh, bojos, no? Diguéssim, una mica uh, així que desgraciats com has dit abans uh -huh. que, que malmatia, malbarataven una festa tan, tan maca com era la celebració del títol de la Champions del Barça doncs a dins de la plaça es vivia totalment alià a aquesta situació i es va aconseguir finalment doncs, que no coincidissin la, les dues concentracions de gent o sigui, tota un, tot, uh -huh. tot una victòria per part dels acampats que van sí, sí. demostrar doncs, que, que l'acció policial doncs, va quedar una mica en va del divendres Mm -hmm. sí, que, que, vaja, que que va ser aquesta com, confluència de fets eh, el dissabte a la tarda que, que va deixar tothom content de fet, perquè... Això és el que posava tota una mica l'organització si, si era realment necessària aquella actuació policial si es va demostrar que posteriorment amb un contacte entre l'organització i el cos del Mossos d'Esquadra es podria haver solventat la, la situació, però en fi, finalment es va, es va decidir actuar com es va decidir actuar divendres i per altra banda dissabte es va actuar d'una altra manera que va evitar que hi haguessin més, més aldarolls al centre de la plaça de Catalunya. Sí, sí, uh, va, va ser això i, i bé, es torna a demostrar doncs, que la falta del diàleg uh, bueno, és un, el pa de cada dia, no?, diguéssim. Mm -hmm. perquè uh, ningú va a parlar a una assemblea. TV3, recordem que TV3, per col·locar la pantalla Art de Triom, va ser perquè un, grup de, un equip de TV3 va anar a l'assemblea d'una de, de les assemblees aquest cap de setmana, de, aquesta setmana, perdó, de, de l'acampada, la, i van preguntar si poden instal·lar la pantalla dins la plaça a Catalunya. L'assemblea va acordar que no es permetia que, i, i doncs a TV3 va decidir fer-ho art de triomf, és a dir, a través de, del diàleg sen, la gent s'entén o sigui, mm, i tant, i tant, i tant molt malament, diguéssim, el, com va acabar tot plegat, però vaja mm. aquí estem doncs molt bé, doncs uh, Xavier Segura uh, gràcies per aquest anàlisi que hem fet uh, al marge del que era ja el partit en si de de la Lliga de Campions eh, ara parlarem amb una altra persona que no és que li agradi massa el futbol per no dir que no li agrada gens Xavi, ens veiem dimecres que ve Vinga, fins dimecres i que el Barça I visca, visca. Es tracta d'en Sergi Calle que és sabut per tothom que el futbol diguéssim que ell i el futbol són completament antagònics ell està amb les seves cosetes al cinema però tot i així en un dia com avui també volem saber què és el que va fer aquella, aquella nit de dissabte I... Sergi Calle, molt bona tarda Hola, molt bona tarda Què? El futbol, tu i el futbol, res, no? Jo, el futbol, res és a dir, la pregunta, la pregunta és, tu dissabte no vas veure el partit? Haig d'admetre que en algun moment el vaig posar. I, i per què? Què va, o sigui, va motivar aquesta...? No, perquè aquesta... A, un nivell, a un nivell purament noticiós, és a dir, veiem què està passant. Ja. Cal dir que vaig posar la ràdio abans i, i estàvem fent allò la crònica prèvia que no hi havia res a dir i anaven dient, eh, em sembla que era RQ, que deien, oh, és un estadi molt maco, eh? Sí, es deu veure el futbol molt bé des de tot arreu en aquest estadi. Que dic, bé, aquesta és la, aquesta és la informació que la gent està demanant. Home, a veure, és que és un estadio molt ben parit, el de Wembley. Sí, però bé, però, però has d'anar no a per l'aire per dir això. Bueno, a veure, és que totes les emissores van estar cinc hores abans connectant sí. amb, amb Londres en directe des d'aigua. I de cinc Gà. hores després. I cinc, I cinc hores després. Sí, bueno, sí, mira, estem a dimecres i encara estem parlant d'això. Sí, sí, sí. Però sí, sí. Bueno, escolta'm, i, i llavors què? O sigui, el moment que tu canvies i veus els resultats, què passa pel teu cap? Uh, no, no ho sé, no sé com descriure-ho una sensació... <ríe> Completament aliena, tu, no? És com no, qui veu el sí que, Sálvame sí Quan vam arribar sembla que ja anaven un a zero Sí Jo sí. vaig veure que havien empatat I després ja sembla que em vaig posar a veure algun capítol d'una sèrie o alguna cosa, mm -hmm. i, i O jugar a i o tal o sigui, Perquè tenim un joc nou i estem allà molt enganxats Quin és? Quin és? Uh, un que es diu Alquimia ah, ah, Al, Alquimia que, que hi ha una operació per a ordinador I un aparell que es diu Bingot, o sigui C-Déu que has anar combinant tot d'elements per aconseguir coses. Ah, com a okay. veure. Com a aire, foc, o sigui, vas-ho aconseguir el metall, el no sé què, és, és molt divertit. Uh -huh. I em sembla que fins i podia, podia ser que estigués posat la tele i n'es fent, i nosaltres estigués fent això, Ben veure un capítol de Misfits, després vam tornar, va ser allà una mica, aviam què passa. Uh -huh. O sigui, fins i tot vaig estar al cas del partit, perquè vegis. O sigui, més enllà que tu odies el futbol sí. i qualsevol expressió que se li pugui aproximar, Sí. Eh, vas estar pendent de què feia el Barça, no? Sí, vaig estar, però ja et dic, amb un, amb un esperit plenament de, de, de periodista de dir, si guanya o si no guanya, sí, sí, aquestes sí. coses, eh? Mm -hmm. Perquè tota la retòrica, a mi, puh, sincerament, em carregava molt. No, clar, clar, clar. Sí. I, bueno, i en Pic coneixes el resultat? Perquè això és com parlar amb una persona de, de, de Mart, eh? O sigui, sí, sí, té sí. experiències molt... És dir, en Pic saps el, el resultat, tu, mmm, què vas fer? Vull dir, Va seguir veient la programació o què vas fer? Em sembla que sí, que un cop ja va acabar el partit... Es vaig veure com pujar amb els jugadors allà, recollir les medalles salt, i tot plegat. I ja no sé fins a quin punt vaig arribar, no sé. Mm -hmm. però sé. Però t'agrada en aquestes pel·lícules de superació i tot això. això no trobes que és una, un, exercici, un exercici de superació? <laughs> però si no hi ha superació. Home de unidó, eh, guanyar la Champions Mira, és cap... a veure, tu per què no ho entens, eh? Champions... No, escolta, tu no entens. Com, tu saps com funciona el trending topics de, de, de Twitter? Sí, sí, sí. O sigui, no, és el, no és el tema que està on faia en aquell moment, sinó el tema que ha fet un major creixement. En aquest aspecte, el Barça no ha fet cap creixement. Portem Anem. així des de fa 5 anys. També és 5 veritat, anys és, clar. Uh, no, 5 anys no, 2 anys. És uh, a tope, a tope, a tope. Per tant, no, no, no hi ha superació. Sempre hem set millors. Uh -huh. Hem set. Un moment, un moment. Estem parlant de que Sergi Calle és sent part del <ríe> Club Barcelona. Un moment, que això és nou, eh? Això és nou. No, ja m'entens. Sí, Estem, ja t'entenc, ja t'entenc. Tots som Barça. Bé, llavors, tenim un exemple ben clar de que es poden fer altres coses a part de veure un partit el dissabte al vespre. Segurament, si hagués entrevistat a mi avi, m'hagués dit el mateix, que hagués estat veient alguna cosa i, i que hauria posat segurament la tele per veure què feien cada cop que sonava un petard o alguna cosa així. Perquè, perquè clar, suposo que també eh, els teus veïns, algun col·lei hi hauria, aquí no, a ha Tona. Aquí, abans, quan vivíem a l'altre pis, allà a Vic, allà sentíem, quan veiem la reacció del partit en funció això dels petardos, i sentim els veïns de dalt que tiraven i saltaven i això... I veies, ui, aviam que hi havia un Barça matint, no? Totes no sabies de quin era d'anar fa tarda. Però aquí, des que vivim aquí, jo no sento res. És com de un silenci sopulcral. Vivim aquí a la jungla. Mm -hmm. no, aquí no, no, cada... no se sent, i per tant hem d'anar mirant què passa. Aquí cada sortíem al, al balcó a cridar. A cridar, molt i bé. I ens juntàvem tots els veïns al balcó. Ai, ah. Veïns que no coneixem, perquè també som nous. dins, no? No, bueno, sí, fèiem fe, noves amistats, saps? Molt bé, molt bé, està Sí, molt sí, bé. està bé, està bé. Bueno, sí que tinc... Puc fer una relació del Barça i, i el cinema? Ja costaves en fer-ho, ja. Sí, digues, digues, ja no va. Sabia, ja no sé com a més enllaçar A veure, o sigui, portem tres setmanes del mateix, ja no em queden més pel·lis de futbol, ja no, no em queda res. <laughs> erbat, erbat. A TV3, per fer, per fer veure que no parlant del futbol, quan sí que estan parlant de futbol... Es van inventar una mena com de reportatge de com la, la celebració, l'exaltació aquesta, afecta el cervell i aquestes merdes, d'acord? Vale? Sí. I, I van aprofitar per, per, per combinar, per no parlar només de futbol, perquè veure havia ha imatges de, de la victòria, de, no sé de quina victòria era i tal, i van posar també eh, l'escena aquella que no s'ha vist mai, de, del fals orgasme de Mike Ryan a Quando Harry incontra Sally. Sí, sí, sí que dic, que barato, tot plegat, que, sí. que, que petillero. Aquest link estrany, sí, sí. sí. sí. O sigui, és que ser, la imatge va ser una imatge del Barça i continuació, l'orgasme aquell... Mec Raia. Dic, dic digue'm, -me, què m'estan venent, què m'estan venent? Espectacular. I això, era el tema aquest de... Oh, la Victòria, provoquen el cervell uns canvis semblants, el de la, el de la xocolata i l'orgasme i el sexe. va dir, mare meva... Madre de Dios. Ja no queda res <laughs> més per omplir. Sí, sí, sí. No, no, ha anat, ha anat així aquests dies, això, sí, sí. I, I el que ens queda, perquè ahir l'APM, però el divendres tenim els Ones Zapping a TV3, que, bueno, no sé si t'hi vas fixar, però el diumenge a la nit no va haver-hi habitual i van tornar a colar el partit del Barça tornar posar, que em sembla, van treure, vaig veure en algun Twitter eh, Dones Divines 5% de share el partit del Barça repetit 5% de share que dius, molt bé TV3 molt bé aquesta jugada una audiència del que pots. sí, sí perquè fico. diumenge al vespre l'audiència grossa la va tenir una altra vegada Pretty Woman Vam fer Pretty Woman? Per vegada van fer televisió espanyola Pretty Woman i va tornar a ser líder d'audiència Mare de Déu, o sigui, Pretty oh. Woman va guanyar el Barça, està bé Sí, està sí, bé. sí, aquesta pel·lícula, o sigui, té una amortització fuà, brutal, Sí, total. sí, no, no, clar, a nivell de caixa, escolta cada sí, cop sí. que la meten deuen, deuen cobrar alguna cosa encara No sé com va, però... però... Algú deu caure L'audiència sona Sí, sí Doncs molt bé, doncs, Sergi, dimecres que ve, sí que t'ho prometo tornarem a parlar de cinema i si vols sí. també podem tractar el tema de, de dues dones divines que algun, el, algun dia hauríem de comentar alguna d'això <laughs> Jo no ho he vist mai eh? no, Jo vaig veure un tros el dilluns Només hi ha comentaris i tots són negatius sí, per això, per això. Mira, si, si de cas, parlem dimecres que ve Si vols, mirem una miqueta del, del ah, que és aquesta sèrie I ah. en parlem, en parlem dimecres que ve Què I si em deixes una estona, parlaré de, de Cans Sí, de Cans i també d'X-Men I d'X-Men, perquè tenen aquesta setmana la, la, la first class aquesta, la primera generació Sí, sí, sí I sembla que no, però té bona pinta Bé, bueno, bé, bueno, doncs caldrà veure-ho veure Bé, bueno, ja en parlarem Molt bé moltes gràcies, eh? A passar-hi, que vagi Ai, bé. Va, fins la setmana que ve. A peu. Deu. amb Sergi Caller. Acabem aquest especial Champions 2011, un Ràdio Metropol especial on hem volgut compartir i recordar amb vosaltres el partit del passat dissabte. Si voleu participar amb nosaltres, ens doncs podeu fer arribar les vostres fotografies de com vau celebrar la Lliga de Campions al nostre correu, Radiometropol@gmail.com i que publicarem al web radiometropolfm.tk Us hem parlat els de sempre, Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Caller i qui us parla Albert Segura, amb la il·lusió per davant de tot i amb ganes de més. Que tingueu una molt bona nit. Visca el Barça i visca Catalunya! Listen as the crowd would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 Con la Villa, con la Villa, con la Villa, con la Villa, con la, la, la, la Villa. I a Vidal, a Vidal t'estimo, a Xec a la Champions. Som campions de nou. Quarta Copa consecutiva de Barça. El Barça és campió de la Champions avui, dissabte 21 de maig. Tu al el New Emory i aquest és l'envient de la graderia. Radio Metropol FM.tk